Banka aldude urepeleko egietan amairugarren ateidekiak dira ostegunetik aitzina, besta, kultura eta gogoeta ustartuko dira igande arte eta orta zemintzatzeko goizuntan Michelle Ozafrean bankako auzapesa egunan bueno. Etseko ateak idekiko dutuzia baina etxe bagnea zertan den ikusteko parada ere izaiten dira egun horiakaz Bai, gogoeta egunak dira, egitarren artean Eta ateidekietaren beti bada lema bata eta gure lema eta gure gogoeta aldia horreikon zen egian laketu gaiarekin eman dugun gogoeta eta beraz gero gogoeta hori zabaltzen dugu ateidekien astapenean ustegunarekin. Ba justuki gogoeta gaualdi hori, uh, laketu itza baleatuzio eskuaraz, franxez attra attraktibite itza edo erakargarritasuna. Egan nahi du, erri horietara bizitzaleak ekartzea sede bat dela? Egan nahi du, aspaldiko orteetan, egon eta bergoetan gure egiak Mki emeki emeki uh, usten ari dilela usten izta demografia eta edo uh, jendeko purua behitiai dela, eta gure bogoka importante bat dela hori, jende apaltze hori buruz, uh, aurka hartzea eta guguetatzea eta lanearen hartzea gazteak atxekitzeko Bistanda berriz uh, etorra garazteko hemendik joan diren gazte batzu zendako ez eta orrtako biztanda behar dela errian, uh, errian uh, erakutsi bizi dela eta interes dela ere gainohtan bizitzia orrtako dugu egiten hori eta ere kamputik etukzen diren jendeak uh, erritarreken hor uh, bizi diren erritarreken nahastea halbe zenbat eta Ara, albezen ongi egizibitzea jende horiek ere. Demografia aldetik egin duzu, eh? beraz, eh, badela, apaltze bat, hori mendigunetako eh, ibargeinak bezala. Berbada, hor gutxiago dinamika ekonomikoa laudatzen da. Ateidekiak, badute, dinamika ekonomiko horretan eh, beren lekoa? Ba, bizten da. Ateidekiak egina gizan dira, xokoan den leku horri eh, erakusteko egiten diren uh, lanak erakusteko enpresak enpresak erakusteko horko mozkinak eh Erten alda aldak gainortan estrategialare uh, emengo kalitatezko ekoizpenak uh, ...transformatzea eta saltzea dela. Eta beraz, uh, biztanda... Uh, ...jendea erakurtzen dela egiteko, erakusten dela egiten den... ...mozkinak jastazten, saltzen. Eta horko... Uh, ...emaiia erakusten, naikeria. Eta goxotasuna ere, uh, besta egiteko prada eta... ...horiek denak erakusten dela egiteko... Uh, ...biztanda nahi dugula gure ekonomia... ...bideoktarik ere zabaldu. Gure kultura, gure uh, noktasuna, horiek denak erakusten dira eta bizten da, ekonomia ere martxatzen uh, dituela gauza horrek. Mm -hmm. Bekabada, balio du ere, uh, horrek erakusteko, ez dela bakarrik laborantxaren inguruko ofizioen dako lekoa, bat direla, behar bada, agtearen inguruan direnak, zerbitzuan inguruan. Bai, bat dira komertxantak, komertxantainiz bada, uh, urte guzian, uh, zabaldiak direnak, bizin nahi dutenak, badira ofizialeak, gauza bera ofizialeak lotzen dira gazteak uh, gure eskualdean uh, eskulanekina, agtea ere bada, agteeko lekuak ere rakutsiak izain dira prezeski urepelena, eta bada ainistasun bat horko ofiziotan, eta denek, denek elgarri lotiagira, Puskatorko kausitzia denek elgarri lotia dugu, eta bizten da gazteak plantatzen badira edo zoin ofiziotan, ta gazteak atxikitzen hor, eta ora ikusten dugu gaztek nautelea egon, Ebe, emaiten dela emaia beste gazte ere egoitia, eta horiek denak lotia dira, ez da bakarrik e ekonomia maila, ekonomia maila importanta da, gazte batek bere enpresaren emaiteko bizten da, baina nere ara, zer egiten dugun gero haste Garriken, edo, edo aztean zehar nola interes garridean kartzea uh, gauzen eraikitzeko, elgarri el lotzea hori dena biziki importanta dira horko uh, ere kargarita somnaren dako. Aldudeko, ibarrean ateidekiak izanen dira hortzegunetik uh, aitzina, Michelo Zafren, bankako balza pezazurekin, segitzen dugu, horren, aipatzen, goguetabat izanen dela egian laketu gaiaren inguruan, aipatu dugu, mugikortasuna da, galdera, ahondi bat, bemento ontan, mendigunen tzart, ideak badira, han eta hor mugikortasuna egesteko? Bai, <coughs> bai, proposatia izan da, autobustipi bat, ezartzea, eltuten azaruti azaro hastapenetik goiti agosako agosatik eta urepelera ino egon guziza impression uh, tenoretana sorziakairian harri batuko dena ibargeana eta hori goizetan, eta atzetan seiakairiana partituko dena hori da lehen uh, proposamena bisanda autopartekatziak hori eren hiru lagaratu Eta izan da platforma interneten bidez, hor bere burua izena emaiteko, eta ere lauleko izan nendira, baigorien bankan alduden urepelen, enskribitzeko autopartekatzeo hortan, eta beste informazioen eguziak mugikortasunari buruz emanak izain baitira. Eta ara, gero ara, ideiak bat dira eta nahi dugu lehenik sensibilitatu diendea. Kaseta bat, kaseta bat bi laitetai kateako da um, urte bat erdiz, uh, sensibilizatzeko, informazioen eguziak emaiteko, noiz diren autobusten horiak aldatzen badira dira edo autopartekatzeari buruz. Ara, eman ditugun lanak uh, gai hori buruz. Autobus hori, eh, Ajo joaren dena, eh, nokko kudeatuko du, nokko hartzen du bere gain? Haiba, haiba elkarteak, eh, mm -hmm. ateidekiak antolatzen duen elkarteak, eh, hartu du langi, langile bat eh, hemen zuzila betez, testatzeko eh, mugikortasun eh, idaiak berri horiek, eta eh, gero eh, geroa buruz, Hor, entxeatzen diren gauzak e, autobus hori emandezaun betetzen dela eta atximaiten dugula untsua zeten horretan eta den egokiena. Eta gero, ara, helburua dugu, bizten da, emandezaun eskoaleriko OPCI hori, galde gitea, atxikitz, e, gero autobus hori e, atxekitzea martxatzen bada ahalbezen luzaz. Mm -hmm. Bestalde, beha, ba, kultura xailerat <coughs> pasatzeko, xalbadogean eh, eriotzaren behoeko ikagen urte burua aukten, ogera omenaldi berezi bat egin nahi izan diozue. Ba, bistanda, memento egokia zen aipatzeko xalbadogean obja, ibiagoitzatzaldean, kant, ibiagoitzatxean kantaldi bat urepeleko heli zen, erriko eta ibarriko amabost ama bat taldek eta kantariek emanen dutena, Biziki edera izanen da uste dota. eta hori kantaldi horren bidez, eta bi amunean, iande atxaldean laguontan berriz urrepeleko helizan, izan da persu saioa, eta hortan uh, Magalenean Lugambio, Amerts Arzaliut, uh, Batxix Kruzpeir, uh, eta bon, biziki uh, persulari onak izanen dira, eta biziki saio edera hemen ondutela ezutu datzen uh, iande atsaldean ere urrepelean. Nah, beste batzuk dudatzen dute, Benturaz, ez, ez. E, bestalde, e, Xalbadojen e, obra aipatzen balin bada, egia eta hizkuntza bezalako beztuetan, Xalbadojeka gehtzen zuen izkuntzaaren zatajan gura, e, bezala Euskarak ere egin du bankaldu deure pelen, erapil, erabilpenean e, gehien bat, e, zun, nola, nola ikusten duzu Oaxeskuararen e, egoera? Es eskoraren egorra ez ez da gaizki. E, jendeak majoriak jende anitzzek dute eta konpeintzen giate in dila hogere estatularrika eta hara, behar dela hor da bizten da beste, e, beste egtako ajangura, nola atxik eta biziaraz harraz eskoara kanpotik heldu diren jendeak baztetu gabe. Zeran, baztertzen delaik eta gero ahunt uh, konerrean bilakatzen delaik jendea uh, ezta isau ehantzatzen gero. Odeon hori da hor zinesko gaia. Baina ikusi dugu, or, egin dugu inkestetan egin dugu inkestako or, kampotik etorri diren jendeekina. Oita behatzi jende kampotik etorriak, batzu eskualdunak, besteak ez. Eta galdera bat eskora, uh, eskora problema haute zen integratzeko gure ibarrean. Errandute ez ez ez, zerren jende keiten du indara frantzese zarzea horiek orderelaik. Eta emaiten dei ere uh, alaike, uh, ez tira bajakatzen eta emaiten dei eta eman nahi dugu emaia eskora ikastea horiek ere. Jara, biziki neke da, uh, txikitzea eskora eta egungu zitako bizian. Uh, kusten dugu lare bai ahusen digian eta bai iru eskoletan eskora ibeltzen dela biziki untza eta gerote gehiago, eta horrek ere emaiten da alare esperantza, eskora atxikiko eta gazteria ere e atxikiada eskora horrek hori. Bara zer gantzala mairugarren ate idekiak izanen direla bankaldu. Hure pelen beste itzordu azpimarra garri batzu haipatzen alditugunak, ez ditugunak e e ikusia horreia ertio? Bon, Gogeetan aldi hori ostegoen atxean, alfagoa ostatuan ostegoen zazpiontana, Hor ere, gomitatzen dugu biztanda ibarreko jendea eta gai horiek lutua diren jendeak. Eh? Bon, mugikortasuna, etxe urtzen uh, gaia uh, Kanportik eldu diren jendean uh, errezibitziaren gaia. Hori, uste guntatxean zazpi uh, Gero Gero ibiagoitzean biztanda kabalak hori zain direla. 6 zazpi hon bat argdi, uh, berre bat uh, behi, behorak, uh, xerriak, uh, ahuntzak hori zain dira. Eta gero beraz laborarien txokogin oninoan ofizial enttxokoa lehengo lehengo hojak eta ofizioak ain zian ezagiz biziki biziki degana eta hor berean ero gero goraxahau etxe mozkin eh, egileen esokoa eta enpresa guziek atekitiktu zela biztan da. Eta antzi gabe anda txaldean zain xakur xapelketa izen dela nazuuna eta i handgo eh, ere meza meza eta kintuak uri lasterkaldia bankan horiek. Mm Haiba -hmm. elkartea dara bera zantolatzaile, aldudeko ibarra beti haitzina, belaunaldi gazteak ere lotzen direla, ze antolaketa da eh, olako egun batzuengi belian? Baikarra garriko antolaketa da, eh, zinez, eh, badu seilaite ba, gehiagurtea gehia penetika bi eti dela, gogo eta horiek Uh, biltzen girara aspaldiskoa uh, uda haintzen hasiagirara gogueetan uh, jendekin. hainiz uh, jende hunkitzen den gogoeta da. Edo inkesten uh, inkeste esker edo kamera batzuekin batzudo uh, eta gogueta aldietan, uh, animaleko muimedia zatzen da, eta jendea gogueetanakzen da helgagekin izan daina, Jende xume, elkarte, enpresako jendeak edo autetxiak denak bat eta zinez zinez biziki interes diren goguetak eta aterabideak hola eraikitzen dira. Eta bon, animaleko mohi mendia da, badira laborarien komisoneak, kintuak horri komisoneak, goguetaldi komisoneak. Hain e, bon, nis jende mohitzen da eta bon, bera egun eta berreoitan bak jende orotara bederean unkitzen dela. Eta animaleko muhimendia eta geroari begira itxarropena emaiten du olako, olako, ate, olako lanaka. Egun aldi, eder batzuen mentura beraz aldudeko ibarrean ortsa egunetik haitzina, Michelo Zafren Bankako hau zapeza, mile esker gurekin izanik, goizontan eta bestali bat arte. Mile